Alhamdulillah, Rabbul A'lamin. As-salātu wa s-s-s-salāmu alayhi l داينه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما يفعنا ووفقنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد ان شاء dəbri növləri Aram maraq etdərsən. Hə, açıqdan da başa. Bu var istilantıydı. <gülüyor> İbad. Öyrəndin qısımları. Hə. Seçək qısımları. Alışdı. So, bu bu yar, bulu yar, bulu yar və digər istətlərdir. Hə, Leyli, hələ nə şey İnkar... ...və Illa, ispat. İnkar olan isəsəsə hansıdır? La iləhə. Laz inkar. La iləhə. La iləhə. İspat? İlləl. İlləl. İbadəm təhlifə? Allah rəzək, başəra rəzək. Ha. İllək yələcək. Qarifi? Allah'ın tülünün başlıyor. Nədir ibadə? Qarş qələn dirə? Qarş qələn dirə? Qarş qələn dirə? Qarş qələn dirə? Qarş Allah'ın tebbi ve aldığımız kaldığı sözler ve amelleri. Her doldu sözler ve amelleri? Daxında ve zahir, gizlinde ve aşkarda. Daxının amellerini ne anlatılardır? Gizli amelleri. İhlas. İhlas. Nedir İhlas? İhlas. İhlas. İhlas. Hə? Məsələn, eləmdə iflas nədir? Ha. Nə ki, eylənirəm məlumatları başıma toplamak üçün? Allah üçün, necə Allah üçün, biləm Allah üçün. Mən Allah üçün başıma məlumatları toplayıram, amma əməl eləmirəm. İxlasdırmı? Allah üçün eylənirəm, kimsə bağlanak üçün? Həh, həh, hə. Ay ihlas nədir? Elimdə ihlas. Hə. İmam Əhməd Rəhiməhullah nə demişdi bu vaizi suruşlanda? Elimdə ihlas, cəhaləti bilməməzdiyi öz üzərindən qaldırmaq. Yəni öyrənirəm, oxuyuram, dərsə gəlirəm, dinləyirəm nəyə görə? Amel birinci özümü qurtarmalıyam. Mən özümdə olan o cahilliyini bilməməzdiyi Aradan qaldıraraq, rəqdimə dəsirətlə ibadət etmək üçün. Demə, hər əməli görə də ixilas nədir? İxilas Ona görə də ixilas ən ucaq qəlbin əməllərinə səhəlidir. Hər bir əməl də şəxdi-şəxdiyir. Hər, hər bir əməl, elə bir, bir əməl yoxdur ki, Orada ixlas şərt olması, yəni onun qabul olunması üçün. Əgər ixlas yox, isə o əməldə, o ibadətdə əməl nədir? Əməl qabul, əməl qabul deyil. Başqa qəlbin gizlinin, yaxud daxilinə kim var? Qorxu. Ümit, tavakir. Hansı qorxu, necə qorxu? Hı? Allahdan qorxu. Biri Allahdan qorxub, əsir ama heç bir əməl işləmiz. Var mı derin səndə? Var. Qorxu varmı, Var. Allahdan qorxu. Əsir, bir türədir. Əməl edəmiz. <gülüyor> orada yani, qəst olunan qorfu artılır. O, bəyənlən qorxu. Yəni, o qorxu ki, insanı əmələ yönəlir və günahlardan çəkindir aydındır. Ona görə insan belə həddindən qorxsa, həddindən artı, o insanın məyusluğa yönəldir. Yəni Allahdan ümid üzməyə. Bu bəyinilmidir o? Hansındır? Ə, maşınlar vardı, yol çətin. Qarşı onun cəhdi olsun da. <gülüyor> Qada <gülüyor> <Gülüyor> hm. Başda və qorxu varsına olmamalı, başda göyd Ümid Yəni ümid nədir? Allahın rəhmətini, Allahın əxlatına ümid etmək. Necə? Əmel. Əmelə ümid etmək. Yəni əmel etmədən ümid etmək o arzu qaydıdır. Ümid, ümid qaydası. Amma sonra oçu muhabbet anladınız o da geldi ve ki Allah'a açaran yani yani her bir insan yani bu yol gedirsə bu gedişatı o üçü ilə getməli sevgi, qorxu və həmçinin demək. Ya yani, bunlardan biri olmasa o gidebilmez. bilməz. Ya yani, bu yolu aparabilməz, təyirətdirə bilməz eee onların <gülüyor> üçü de hardadır? <gülüyor> Kaç tane? İki tane. Ona göre alimler bunu kuşa benzerdir. Hey, benzerdir. Kuşa. A sevgi kuşun başıdır. Ümit bir kanadı ve korku da o bir kanadı. Ee, yani onların biri olmasa uça bilir mi? Uçuramaz. He. Kuyruğu söker. He. Kanatsız uçmuş. Hı. Deməli, sevgi, qorxu, ümid. Yəni, bunların üçü də nədir? Üçü də cəmlənlərdir. Əgər tək sevgi ilə ibadət edə nə olur? Zındıq olur. Təfiz. Əgər bir insan tək sevgi ilə ibadət edərsə, zındıq olar. Tək raca ilə ümidlə ibadət edərsə, murciya olar. Tək qorxu ilə ibadət edərsə, tavarcı olar sevgi, korku ve ümitle ibadet eden ise mümin ve wakil olur. Amin, ve wakil olur. Başlıyor başlamam. Başlıyoruz, hamdülillah, rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala esrefi enbiya ve mursalin, seyidina Yəni birinci fəsil ana axarların məsuliyyəti barəsində uşaqlar olmazdan əvvəl. Uşaqlar dünyaya gəlməzdən əvvəl ataların məsuliyyəti. Balagha min ihtimam al-islam bil-awlad an wajjaha wa və arshida al-aba' ila qiyam bi-mas'uliyyatihim tujaha thalath akbadihim. Bada'an min hadhihi al-marhala al Yəni baxın, yəni İslam nə qədər, yəni uşaqlarla maraqlandığına görə, yəni, onlara yer verdiyinə görə valideynləri onlara qarşı, yəni öz digər paralarına dairişi məsuliyyəti yerinə yetirməyə yönəltmiş bu erkən çağlarından, bu erkən mərhələlərdən Və bu mərhələdindədir, uşaqlar dünyaya gəlməzdən əvvəl. Və dəlikə, bətəhiyyətl-məhzlərin təyiril vələd qəblən yüxləq. Uşaq da dünyaya gəlməzdən əvvəl onun üçün faq bir yer hazırlamalı və onun üçün müsəlman bir yəni, ev hazırlamalı. Və o evdə yəni, imani mənələr, təqvar və uca əhlaq zahir olur və həmçinin İslami cəmiyyət axtarmalıdır. Təqvalı, təmiz və valideynlərinə öz işlərini, tərbiyəvi işlərini yerine yetinməklə yardım edir. Və həmçinin də taç mühit hazırlamalıdır. Elə bir mühit ki, yəni ətrafda olan qorunçular yaxşı qorunçular olsun və onların şərdindən əmin olsun və salih yoldaşlar həmçinin Bunlar olduqca mühümdür. مِنْ مِنْ və cəalə həzi kulla min nəvaz min ziyənə bütün bunların hamısını, bu hazırlıkları görməyi də dinin e, tələb etdiyi şeylərdən etmişdir. Hansı ki, bunlar barəsində bəndə qiyamət günü sorulacaqdır bu əmanətlər və e, ailənin ailə başçısından tələb olunan əməllər. Əlləfi yəxudu aleyhül isləm və yədəu az ki yani, bu e, güzel işlene İslam helen dedir ve buna çağır da buna emredir baya beiyese ha mülim avuf şey ve hem şimdi bu emellerre karşırı selenâlığa yol yol vermekten çekdiririr bakusu ve send de yani buna dikkati yönerdi Çünkü çeviren yanihaftan yönelden meşgul eden amiller çoktur sus send de uçakları <gülüyor> lasi yemek Afrin yamucu billem bizim de önümüzde bir valer vardır uçakların ahıl ve hissiyasına tersdir havaca avından Və huvə təəzirun səlbiyyətihi hə əqtər min icabiyyətihi. Anxil bu vasitələrin onlara uşaqlara olan mənfi təsiri, müsbət təsirindən qat-qat çoxdur. həmçinin bura daxildir cəmiyyət, mühit, konşular və həmçinin salih ətraf. Və bu hüsəsində birinci bölümdə olur ki, Evlatlar dünyaya gəlməsindən əvvəl seçimin yaxşı olması. Seçimin yaxşı olması, yəni ər arı var bir bir-birilərini seçməsi, yəni, yaxşı, yəni kişi yaxşı arı seçməsi və qadının da yaxşı özü üçün ər seçməsi. Və bu da əsas meyarlardan sayılır. Çünki çünki evlənmək fərzdəndir. Valizvar Filistən huwa tariqul məşru. Fə İslamda da evlənmək uyurulan bir şər'i bir yoldur. Yəni insanın haramdan çəkinməsi üçün, nəslin artması üçün və həmçində başqa gözəl məqsədləri var. Allah təala Quranda buyurur. Nisa surəsinin 1-ci ayədə: "Yeyeyuhannasu taqū rabbakum alləzi xalaqakum min nafsin vāhidah wa xalaq minhā zawjahā wa basṭa minhumā rijālan katīran wa nisā." insanlar, siz Rəbbinizdən qorxun. Taqvalı olun. Örəbbinizdən ki, sizi bir nəfstən yarattı və ondan da öz dövcəsini yarattı və onlardan da çoxlu kişilər və qanunlar yarattı. وَلَمَّا اِنْبَتَقَ نُورُ الْاِسْلَامِ كَانَتْ مَنَاكِحُ النَّاسِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَىٰ اَرْبَعَةِ اَنْحَا Yəni, İslam nuru yayıldığı zaman insanlar o cahiliyyətdə onların evlənmə forması dəyəni dördçülüdür artı onlardan biri İslamiyətdə o qaldı, Yani İslamiyət şəriət onu etiqaf etdi. Hansı ki, günümüzdə olan, yəni evlənmədir. Şəriət şəriətə olan şəkildə. Sahabələmü İslamu hadi an və harabah. On yerdə qalan e, o bir evlənmələri ilə fasid, düzgün olmayan evləyişə İslam haram etdi və ona qarşı çıxdı. Bashara an nikah al-mubah allazi alayhi al-muslimun al-yum. və ə e, artıq günümüzdə olan bu evliliyi e, yəni İslam şəriəti onu caiz icazəli buyurdu. Sonra arxada mövcəhə kullə bundan sonra da İslam yəni hər ikisini, yəni həm arvadı, həm də kişini seçdikləri zaman, yəni evlənmək istədikləri zaman yaxşı əm er, və yaxşı yoldaş, həyat yoldaş təşməsinə yönəldir. <gülüyor> Etahsun al-ishratu wa Nəyə görə? Bundan da məsələ olur ki, eee, işrat, yəni müəamilə gözəl olsun də, da, daimi olsun də yəni. Wa tastaqirra wa tutmiru tamarataha Və o həyat, o gözəl həyat bərqərar olsun və orada umulan, ümid olunan üst fəhrətinin səmərəsini versin deyir. Və minha injab al-awladu salihin axyar rahmində Dünyaya yəzindir. Və aləyəni fəinnə fə fi dininə əl hanif əl-məayir və-dəvabi. Və buna görə də bizim dinimizdə meyyarlar, yəni ölkülər və qaydalar vardır. Və bu qaydalara, ölkülərə əsasən yəni insan evləndiyi zaman ona əsasən seçməlidir. Qadını və qadın da həmçinin əlini o meyarlara əsasən seçməlidir. Və bu meyyarlardan birincisi nədir? Əmanət, yəni xəyanəsi əksidir ən yani qadında həmin bilməzdik ki, həmin qadındır, xəyanət etməyəcək və husn-ul-xuluq, gözəl axlaqına baxmalıdır. Val istiqama və onun bu dində olan düzgünlüyünə bax- baxmalı. Val incəb və baxmalıdır ki, incəb, yəni dünyaya evlat gətirmək. Yəni onu da necə bilər, o varında qeyd edəcək. وصحة التجين وهمجند دينينين doğruluğuna düzgünlüğine baxılır. Fəmin məvərədəti el has ala təhabbi salat fi ihtiyal zevcayn qol haq jalla yühu el salih kimsələri seçmək barətində. Ayə Nur surəsi 32-ci ayə Allah xala Siz subay kişiləri və qadınları və qullarınızdan, kölələrinizdən, cariyələrinizdən salih olanları evləndirin. İbədikum və iməikum. İn yəkunu füqaraə, yughnihumullahi min təddir. Əgər onlar kəsib olsalar, Allah-u öz lütfundan onları dövlətlə edər. Başqa yerdə Allah-u Teala buyurur. Və lə tənkihul müşrikəti həttə Müşrik qadınlar iman gətirilməyincə onlarla evlənməyin. Və <gülüyor> lə əmətun müminətun xayrun min müşrikətin və ləv əəcəbətkum. Mömin cariə, yəni mömin qul qadın, müşrik qadından daha xeyirlidir. Hətta o müşrik qadın sizin xoşunuza gəlsə belə. Yəni gözəlliyi siz heyran etsə belə. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ Və həmçinin müşrik kişilere qız verməyin. İman getirməyince. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك۪ينَ وَلَوْ اَعْجَبَكُونَ Bir köle kul, mümin kul, müşrikten daha hayırlıdır. O müşrik size, sizin hoşunuza gelsin. وَلَاِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Çünki onlar, müşrikler, cehenneme çağırır. Ve Allah-u yadu iləl cennəti vəl-məqfirəti bi-izni və Allah-u Teala öz izni ilə çağırır. Ve yubəyinu əyətihin nəti ləalləhum yətədəkkarun. Və Allah-u Teala insanlara beyan edir ki onlar düşünüb, ibrət alsınlar dəyər. Ve aleyhü fələ tenəqə bəynəl-müsliminə vəl-müşrək vəl-müşrək vəl-təvard. Və buna yöredə Müsləmanlarla müşriklar Müslimana Müslimana müftika varis ola bilməz. Wala yusahhu nikahu ghayrul muslimat. Haşel kitabiyat. F Müslimandan qeyri ilə də evlənmək olmaz. Müsliman kiy üçün Müslimandan qeyr qadınla evlənmək olmaz. İstisna var yalnız ehli kitabdan olarsa. Beləki ayə surəti 5-ci ayədə qara deyir. Wal <gülüyor> muhsanatu minel minel ladina utul kitab min qablikum əvə sizdən əvvəlki əhl-i kitabın ismətli qadınları sizə halaldır. İsmetli, iffətli qadınlarla söhbət edilir. Yəni hər yoldan keçən əhl-i kitabla evlənmək məcburiyyət deyil. Və ammə nikahul müslimat min geyril-müslimîn fələ yecuzul bətt bi icma-ul müslimîn. O ki qaldı? Müslüman qadınların qeyri-müslüman kişilərlə evlənməsinə bu, Asla olmalı. Ama misalman kişiyiz, misalman qadından və əhl-i kitabdan olmalıdır. Ama misalman qadın, misalman olmayana ələ gədə bilməyir. Misalmanların icmasına, yəyəkdir rəyine gələyir. Və məmə vərədə fəl-həssə alə təhər-i l-mərət salihə, dəyət din vəl-əmən l-izdəvac Həmçin hədislərdən Peyğəmbər sələl-u səlləm o hədistə <.Rhettboxxs2> həvəsləndirir ki, salih, din sahibi olan, emanet sahibi olan qadınla evlenmeye Ebu Hürri radiyallahu anhına gələn və yəttə, fəyran bərhərdən buyurmuştur. Tunkahul mar'atul ərbə'in yani Qadın dört şeye göre evlendir. Qadınla İməlihə və lihəsəbihə və cəməlihə və lidinihə Tazfər bizə dini taribət yedək Yani malına göre, asil necavətine göre, gözəlliyine göre ve dinine göre. Biz sen dindir zil sahibinsiz. Va oqulur bu hadisdən ki, ən miyar fayda olaraq götürülür ki, yani zövcə həyat yoldaşı seçmək üçün en uyğun, ən müvafiq meyar, yani ölçü, dadının salih və din sahibi olmasıdır. Deyək bunu İbn Hecer və başqalar demişdir. Hədis necədir? Və inşə məəddin və o qadının dini ilə yanaşı başqa xüsusiyyətləri də cəm olarsa, həm dini var, gözəldir, əsil incibati və mal da varsa, daha gözəldir. Və innaməzən fi haq min yebhəthu an el-cəmal aw el-mal aw el-hasab fa hasab fa hasb kimə yönəlib? O şatda ki, o Gözəllik axtarır, mal axtarır, dövlətli qız axtarır, əsr nəcabətmə axtarır, amma dinə məhəl qoymur. Yəni, dinə məhəl qoymadan, yerdə qalan qıstətlərə axtarır. Məzəmmət olunan budur. Amma o ki, qaldır, dini ilə ənaş bu qıstətlərə olarsa, olarsa, daha gözəl. Və fi hadis əbdəlləri ibn Amr radiyallahu anhümə qal, qalən sallallahu aleyhi və səlləm, Az-dunyə mətə'un və qəyru mətə'i d-dunyə el-mərətü s-salihə. Abdullah ibn-i Amr radiyyəlləl-ləhəmdən gələn rəvayətə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuştur. Dünya bir mətə, yani keçici bir zövdür. Ve bunların şəhərisində də en xeyirlisi salih qadındır. En xeyirlisi salih qadındır. وَصَلَاهُ الْمُتَوَقَّهُ وَصَلَاهُ بِكُلِّ مَضَام۪ينِهِ وَاَوَّلُهُ صَلَاهُ الد۪ينِ Və burada salih deyildiği zaman her terefli e, salih kadın nezarda tutulur ve onun başında da din Yani ilk nöbüre gelen de dindir. Yani din sahibi olması. Sonra başka salih emellerini de dikkatini yöneldirmesi. Necəki, başka rivayet de gelmiştir. Əbu Uməmə radiyallahu ənhudən qal, qal el-nəbiyyə al sallallahu aleyhi və səlləm, Məstəfədəl məminu bədə təqvə xeyran ləhu min zəvcəsin salihə. Peymanber Fəlkan bu əbistə buyurur ki, mümin insan Allahdan qorxusundan sonra, ya yani təqvadan sonra ən çox, yəni faydalandığı salih zəvcədir. İn amma raha ata'athu, əgə salih bir şeyə əmr zaman o itaat eder. Və in nazara ilayha ona baxdığı zaman onu sevindirər. Və in qasama alayha ona bir and içdiyi zaman andını yerine yetirər. Və in ghaaba anha nasehathu fi nufsiha Ondan uzaklaştığı zaman, məsəfərə və ya başqa və zaman qadını özünə və malına nəsihət edər, yəni həm nəskin özünü qoruyar, həm də kişinin malını qoruyar. Əgər i'tibar uşaq və inçab hadik məatibni qadının qaldı, dünyaya uşaq gətirməsi barəsində bu ə, bu məsələyə də diqqət yönəlməsidir. Qal, gəə rəcül ilə rasulullah sallallahu aleyhi və sallam. Bir kişi peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam yanına gəlir və deyir ki, əni əsəbtu imra'atan zatu hasabin və mansibin illə annəha latəlidu əsətəzəvvəcəha peyğəmbər (s.ə.s) sal yanına gələrək deyir ki bir kişi yəni bir qadın tapmışam yəni əsil nəcibətlidir və yani müəyyən yani iş sahibidir lakin yəni doğmur yəni onunla evləninmi? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və çəkindirir. Sonra yenə gəlir, ikinci gəlir, və üçüncü gəlir və qad qadağan edir. Və axırda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Tezəvvədul vəlūdəl vədūd, fəənnī mükātirum bikum." Yəni siz e, çox doğan və çox sevən qadınlarla evlənin, çünki mən sizinlə başqalarını öyünəcəyəm. E, qiyamət günü mən sizinlə yani sizin çoxluğunuzla öyünəcə. Qal və innamə yurahu zalikə bin nəzr ilə əqavatiha. Ya qadın da çok doğu doğmadığını bilmək, Yani hardan bilinir. Yani qadının e, yəni bacılarına bakmakla, haləsinə bakmakla bilinir. Əmmə rəculu fə kəzalikə yitəharrə fihi əs-səlahu vət-təqva. Və təharrü əs-səlahu əl-cəm və əvceb liə'tibari qawamətihi və ri'atatihi lil-usra. Bu qaldı kişiyə Baxılmalıdır, yəni, qızın vəlisi, siyar sahibi, e, baxmalıdır oğlanın salihliyinə, yəni, Allahdan qorxusuna. Yəni, birinci, onun salihliyinə baxmaq, yəni, onun idarəçiliyinə baxmaqdan daha üstündür. Yəni, var, insan daha yaxşı evi idarə edəndir, onun salihliyi deyil. Deyilsən, ondan əvvəl onun salihliyinə baxmalıdır ve bi salah yuslu ma fil Çünkü kişinin salih olmasıyla evdə olan qadınlar da, uşaqlar da salih olur. Ve bi fesadi yufsudun illa man ve kişinin korlanması ilə də evdətlər də körlanır Allahın rəhmliklərindən başqa. Və qad nəvə al-uləmā bi ahammiyyat al-quswa li salāhi Və bu baxımdan da alimlər yəni salihlik məsələsinə Kişinin salih olmasına daha böyük yer veriblər. Hətta Şeyx Süleyman İmamı Rəhiməhullah Zeyd ibn Sabitdən nəql etdirə və xəbər ki, "Əz-zaucu sayyidun fi kitabillah." Yəni ər Allahın kitabında ağa deməkdir. Sayyid deyir. Sonra ayəni okuyur. və "Əl-faya sayyida haladal ba." Yəni qadının seyyidini, yəni qapının yanında gördülər, tapdılar. Və qala Umar ibn Xattab radiyallahu anhu, "Ən nikahun liqqun. Falyandur ahadukum inda man yaliq ku kelimatu." və maləm Xattab radiyallahu buyurmuşdur ki, yəni evlilik yəni bir qulluq kimidir. Yə yani sizdən bir bacın, yəni öz hörmətli, çağılı qızını kimin yanında quladir? Yəni ərəb verdiyi zaman baxsın kimə verir yəni. Vəfi qissəti Fatıma bint Qays radiyallahu anha. Lamma fənət min zəucəha və qatəbəha Muaviya ibn Abi Sufyan və Abu Cəhəm. İstəşaratin Nabiyə sallallahu alayhi və sallam. Fatıma bint Qays radiyallahu anha məşverət, yəni məsləhət alır evlilik barəsində. Artıq Muaviya ibn e, Abi Sufyan və Abu Cehm e, yani onunla evlenmek istəydilər. Ve Peygamber sallallahu əleyhi və buyurdu ki: "Əmmə Abu Cehm fəla yada'u 'asa'u 'an 'atiqihi." Abu Cehmə gəldikdə o əsasını çinindən yerə salmır. Və əmmə Muaviya, Muaviyə Mu gəldikdə o kasıbdır. Ona heç bir mal yoxdur. İn kahi Usama ibn Zeyd Hədistan, Usama ibn-i Zeyd'lə evlən. Fə kerihətə hu qələ qalə intihi Usama. Ən, İslam-i, əni, çox Usama radiyallahu anh qarəydi. Sonra Peygamber yenə dəyir ki, onunla evlən. Fə nekəhətə hu təca'lə Allah fəhəyrə. onunla evlənir, sonra büyük bir xəyər əldəyir. Və qəd-aqəhəbəhünə elbukl və şuh və təqdir fəl-i imfaq. Artıq görürsün, yani bu hədistə ən yəni, ailəyə xərləməkdə əlif sıxmaq bəyənilmir, ayıplanır burada. Fahəmin lavazmi su'lufa, bu da nə üçün irəli gəlir kasbuluqda? Cəma'a <gülüyor> bəşiddə və gəldə tə və kətrətə bununla yanaşı burada ə şiddət, yəni ailəyə qarşı şiddətli olmaq, sərf olmaq və çoxlu səfərlərə çıxmaq, yəni bu da həmçinin burada ayıplanır. Yəni əhsanı çinindən yerə qoymur. Yəni ya arvadımı çox dəyər və ya hətta ki e, çox səfərlərə çıxır, yəni bu mənanı verir. Və u bir anı bi hamil al-aala al-ati yəni bunların ikisi də qadına qarşı çox şiddətli gəlir. Yəni kişinin də uzun uzun, uzun, uzun səfərlərdə olması qadına ağır gələndir və həmçində qadının da dəyməsi, bu da yəni yüngül gəlməz. Və <türlük> kana min husm əlləti biha təsudü'l-məvaddə və təkmu'l-muhabbə. Yəni gözəl işrət, yəni gözəl müəamilə, gözəl rəftar, gözəl davranış əlamətlərindən də odur ki, yəni kişinin evinə qarşı əli açıq olmasıdır. Əli xavətli olması, amma istafa yol vermədən. İstafa yol vermədən xavətli olur və bununla yanaşı ailəsi ilə yumşaq ən yani, ünsiyyətli olur və bununla da ailədə sevgi, məhəbbət, yəni bəl qararır. Və hədisdə Abu Hüreyra radiusullah anhu-dan Peyğəmbər sallallahu alayhi və ileykum, men tardawun dinehu və qulu qahu fezawwicuhu. İlla taf'alu takun fitnatu fil ardi və fesadun 'ariyd." Əl-əs-sunnətdə ətirimizdə əyər yəni. sizin yanında, yəni sizin qızınızla evlənmə, yəni orada vəliyə xitabdır. Bəli, atasında ola bilər, babası, atası yoxsa babası, əmisi və ya yəni qardaşı. Ə, evlənməyə gəldiyi zaman o gələn oğlanın dini və əxlaqı gözəldirsə, yəni dinindən və xulagından razı qalırsınızsa, onunla evləndirin. Əgər belə etməsəniz, yəni evləndirməsəniz yer üzerinde büyük fitne fesad olar. Qal, binti -harf, və qalı Sübeyə və səlləm Sübeyə bint el-Harsa halətində hərf. Sübeyə demişdir ki, əri ölüb iddəsi qurtardıqdan sonra bak gör, yani salih kişi tapsa onunla evlən. فالصلاح والاستقامة والديانة والأمانة هي المعوّل عليهم إبلاً مكبارة لأنه أساس فخلاً يرنديه من صالح المصر مستقيم يعني دين دار المصر دين دار المصر يعني آآ أمانة, أمانة صاحبين خيانة إثمماته قبل الاعتبارات أخرى لأن هذا الشيء الأول يتحدث في البيل الماضي وهي ما إن روعية الزوجين معاً tammet lehuma't yani bu istifad hər ikisində də olardı həm qadında həm kişidə və onların da yaşayışı çox gözəl olar məhiyya bi zalika el salih təbununla salih bir yani yani ev yani ərarvadlıq həyatı qururlar və onların da çeyinlərində xoşbaxtdı uşaqlar dünyaya gələr Allahın izniylə Və bundan sonra təhərri l təksin-i-usra ikinci bölümədur ki e, evləndikdən sonra da salih mühüd axtarmak. Aile qurmaq üçün salih mühüdə əxtarmak da mühümdür. Elbiyə hiyə s-turbetu ləttənbutu fiyhə d-busulə. Yani mühüd, uşağın büyüdüğü bir yerdir. Ve tədərrəcə fiyhəl-hədəqə ve itirəaqəl fiyhəl-şəbəb yəni uşaqlığının və gəncliyinin keçdiyi bir yerdir. Tahiyə min al ehammiyyat bi və buna görə də mühit məsələsi, ətraf mühit məsələsi olduqca mühümdür. Wa bununla yanaşı şəriət də yani mühütün islahına həvəsləndirmişdir. Yəni mühiti islah etməyə. Wa şarə al tadabir kəli islah qad yafsir min anasirə və li siyar qad ya'təni min afa'b ichtemaiyyə yani orada baş verən əxlaqə zid olan hər bir şeyin ə, aradan qaxmasına, itirilməsinə və düzəlməsinə yönətmişdir. Və li damanə əntəstəminə l-bi salihə muslə və li sərərə nəşəbhi məqsən Yəni, uşaqların da ə, sağlam böyüməsi üçün, ə, sağlam mühütün olmasına yönətmişdir. Və <gülüyor> təhərl-l-bi əs-salihə min Və sağlam mühütü də yəni seçmək, yəni axtarmaq ataların məsuliy ataların boynunda olan bir münasibiyyətdir. Bir mərhələt mə qabla injab al-awlad. Yəni bu münasibiyyət ki, uşaqlar dünyaya gəlməzdən əvvəl. Və aləmən aham al-awamiləti sımə fi taht hada al-matla ma uləqituhu fi faqratati Bu ümumi deyil və burada isə artıq, yəni xülasəsi e, qeyd olunacaqdır. Və yani bunlardan birincisi musaharatul baytul aqsi. Əsə teşti zaman, yəni köklü, əsli nəcabətli bir evdən seçməsi, yəni belə bir ailədən evlənmə. Bəhədə, ədəfə, əni, darur, zördül, və bu Yəni bu da əvvəl keçənə əlavə olaraq, yəni müsəlman iffətli qadını, din sahibi olan axlaqlı qadını seçməklə yanaşır. Yəni müsəlmanların evləri də dinin əsasında bərabər olsa da, lakin dinə riayət etmək tərəfdən müxtəlifdirlər. Yəni dərəcələri müxtəlifdir. Və təvaqqil fətəd və qədəb fətə min beytin asil, min məhsuliyyəti zəvciyyəm. Və seçdikləri zaman, yəni belə əsl-nəcabətli ailədən, kızı seçmək və belə bir ailədən e, kişinin seçilməsi, bu da onların məhsuliyyətindəndir. Və ləhu dəvr-ə asıfi salah zəvciyyə, yəni əl-arbadlıq yuvasının qurulmasında e, və salih olmasında bunun da böyük rolu vardır və imma yuhaqqiq zalika al-albah an al-bi'at al-salihah wal-mujtama' al-tayyib. keçirən əsas səbəblərdən də biri salih mühiti və ya yəni pak cəmiyyəti ətrafmaq və təəmmül məcəti təğribiz-zani. İstendib bu hədisdən keçəni fikirləşəndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni zinakarın bir il sürgün olunmasını əmr edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Yəni o işçinin atasına deyir ki, "Wa alā ibni ta'jaldu mi'a wa taqrību oğluna 100 qamçı düşür və 1 il sürgün olunur. "Wa taqrību hinkāmihi tagyirul Və bunun hikməti nədir? Yəni qamçılanandan sonra o müddəti tərk etmək, müddəti dəyişmək. "Bitalkil muhitil fasid." Yəni özünü əhatə edən o çəxsəd olan, törələnən dəyişmək və elbette an və bundan da daha üstün, daha təmiz, daha əsəl bir mühit axtarmaq. Çünki qamçılandıqdan sonra, yəni o mühitdə qalsa, yəni tövbə etsə nə belə, yəni mühit pozulmuş mühitsə, yenə o günaha qayıtmaq ehtimalı daha çoxdur. Ona görə peyğəmbər sallallam buyurdu ki, 100 qamçı vurulduqdan sonra, yəni bir il başqa yerdə olması, qurbətdə olması İslamura qqayinin nəlcərini q Ona görə İslamda günaha düşməzdən əvvəl onun cinayətsə qorunmasını buyurur ona həvəstləndirir.ə <gülüyor> nətyəli yani, Zocynin salihəyin qabilən niqta buraə o kozuntu əvamətləri orya çımazdan əvvəl ona görə uyurur ki bu seçim gözəl olsun. Vail iqval iqədə aəxtar vaəətə ya yani, dövrümüzdə də, yəni, inxirak, yəni, azdırıcı vasitələr daha çoxdur və daha şiddətlidir. Fəkənə təvaxil buyutətl asilə zətul məari nətisə buğiyyətü kullu təqiyyin. Və buna görə də yəni, köklü evləri axtarmaq, yəni, əsli nəcabətli təmiz evləri ə, axtarmaq hər bir təqva sahibi olan insanın arzudur. Və bundan sonra gəlir ə, salih Qonşular seçmək. Salih qonşuluğu seçmək. Fəlcirətü yəni, salihə Əvnun bəəd Allah-u Teala alə nəvai bil salih qonşu Allahdan sonra baş bilən hadisələrdə ən yaxın yardımçıdır. Və amil mühim min avamil salahil vələd. Və həmçində uşağın da salih böyüməsi üçün və doğru yolda, düzgün yolda olması üçün ən mühim amillərdəndir. Əgərdir qonşu Salih və muslih qonşuya müəqfəq olarsa, salih və muslih. Salih aydın özlüyündə salihdir, amma muslih isə kimdir? Həm özlüyündə salihdir və həmçində islah edir. İkmətlə, gözəl təzlə Allaha, Allaha çağırmaqla. Və həmçində bununla yanaşıq qonşuluq haqlarını haqqı ilə lazınınca qoyur. Və buna görə də Allah-u Teala qonşu barəsində şiddətli şəkildə tövsiyə etmişdir. İsra suresi 36-cı ayəli Allah təala buyurur. "Və ibuddullah və la tushriku bihi şeyə." Allahə edin, ona hiçbir bir şey şərik qoymayın. "Və yani bil valideyn ihsanan və və bizil qurbə, və yetamə, və misakin və el-qurbə, və el-cənub və etməyi buyurur. Burada qonşular dil Yəni bir qonşu var dil qurbə və bilisi sanad və el jarul junub. Təfsirçilər deyir ki, el jarul qurbə yəni ləzi baynəka və baynəhu qarabə. Yəni o qonşudu ki, həm qohumluq əlaqəsi var, amma el julunub isə ansı ki, səninlə onun arasında heç bir qohumluq əlaqəsi yoxdur. Yəni sadəcə qonşudur. Amma o birisi qonşu isə, yəni qohumluq əlaqəsi olan qonşu. O daha da onun haqqlarını qorumaq daha üstündür. Hadis-i Aşı radiyallahu anhə, hemçinin, qonşunun haqqının qorunması barəsində, haqqının təzim olması, ucaldılması barəsində, Aşı anamızın da hadisi var radiyallahu anhə. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm, Məzələ Cibrilu yusini bilcəri həttə zalantu ennəhü seyyuvarrifuhun. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurmuştur ki, Yani Cava yəni İslam o qədər, yəni qonşu barəsində tövsiyə edərdir ki, hətta mən zann etdim ki, artıq qonşunu varislərindən edəcəkdir. Və <gülüş> biyan <gülüş> huququl jirə hadisi Anas rəziyallahu anhu-dan Nəbi sallallahu alayhi və səlləm, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li-akhīhi al-lati yuhibbu li-nafsihi." ki, ...sizdən birinin imanı kamil olmaz, özünə istədiyini qardaşı üçün və yaxud da qonşusu üçün istəmədikdə. Yəni, sizdən birinin imanı kamil olmaz, özünə istədiyini öz, ə, qardaşı və yaxud qonşusu üçün istəmədikdə. Və hədə ilə fəqoq mətəbəhəd ilə beynə giran. Ləhə əsəru beynə və fi aləqatim. Yəni, bu... E, haqlar, qarşılıqlı haqlar sayılır, qonşular arasında olan, yəni bunun olduqca böyük bir təsiri vardır. Kəmə ənə ləhə əsəru ində Allah-u Teala, inqam bi-əl-müslimun və həmçinin bunun Allah qatında da böyük haqlı vardır. Əgər müsəlmanlar bu haqları lazımınca yerinə etdirərlərsə və bu haqları zayi etməzlərsə. Deyəcək hədistə, Abdullah ibn-i Amr radiyallahu anhümədən gəlir. Ani nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Pey Əyrul əshabu inda Allah kheyrulhum li Yoldaşların ən xeyrilisi yoldaşı üçün xeyirli olandır və qonşuların da ən xeyrilisi qonşu e, üçün xeyirli olandır. E bundan sonra, eee, qonşulardan sonra pak salih yoldaş, yəni ətraf dostlar seçmək. Təhlükəli <gülüyor> olanla nisən kema annahu ibnu di'atihi sinu rafiqihi və janihi. Decek insan en mühükün oğlu olduğu kimi ele bil ki öz yoldaşının bir tayıdır. Bağat Qa'lı artı demişler Qulli mən calisuka akullaka mən əndez. Sen mənedir. Senin yoldaşın kimdir? Senin kim olduğunu mən sənə deyim. Vəl-hirsu aləl-rafiqi vəl-calisu vəl-aşir-i salim buğyatul musrefinətdi. Deməliyə yakışır. Yoldaşla, salim yoldaşla yoldaşlıq etmek her bir Müslümanın arzusudur. Əm üçün bu, uşağı üçün də bunu arzuluyur. Lə yəadilu ən zəli ili qeyri hədiyyətin şəbəriyyət. Və bunu görədik müsəlman, heç bir şəri ehtiyac olmadan başqa yoldaşlara üz tutmasın. Və belə bir yoldaşlığın təsirinin bəyanı barəsində Peyğəmbər s.a.v. hədisi də kifayətdir. Yəni, bunu nə qədər müsbət və mənfi təsir barəsində, Abu Musa radiyallahu anıhudan, Ərəmber sətirəm buyurmuşdur. Məsəlül cəlis salih wal cəlis su kimi sahibi miski və kir el haddad. Yəni yaxşı yoldaşla, pis yoldaşın məثəli, yəni ətir satanla, ətir daşıyanla körük vuranın məثəli kimidir. Lə yədimuka min sahibi miski imma teshterih au tadiru rihahu. Yəni mis satanla, yəni ətir satanla, ya yəni, desən yəni, ətir, yəni, ətir alarsan və ya hoxda ondan gözəl qoxu duyarsan. Amma körük furana gəldikdə isə ya gəldik dil sənin paltar bədəninin yanğına və ya butaltanı və ya xudda ondan pis qoxu duyarsan. bundan sonra gəlir salih cəmiyyət. Salih cəmiyyət. Və huvel binyanu mutarat min al salih cəmiyyət də elə ailələrdən yaranır. Salih cəmiyyət ailələrdən və salih fəzllərdən yaranır vatawahi leyset yaqil aham min an al-jirat at-tayyiba wal Və salih cəmiyyəti də axtarmaq heç də, yəni yaxşı qonşu, yaxşı yoldaş axtarmaqdan geridə qalmır. Li'anna nafs al-bashar nazəf ila al-istihajat at-ittijahat al Çünki, yəni insan, yəni nəfs-i bəşər nəsfli, nəfs e, bu cəmiyyətdə olan fikirlərə tez yönəlir. Bir fikirlər salı olsa və <veyahx802> ya <yazı> artıq ki pozulmuş fikirlər olsun. Fə ruhul cəmiyyə və indimac məcəmi xassəsi insandır. Fə insanın də bütün insanlara qarışması, cəmiyyət daxilində olması bu insanın xüsiyyətindəndir. <airə> <yazı> <yazı> Validə qalu al insan ichtimaiyən bi tabə'iyə. buna qura demişlər ki, insan öz təbiəti ilə sosialdır. Yəni ünsiyyətdə olandır. Cəmiyyət daxilində ya yani, təhliyə çəkilən deyil insandır. salih və əsrul <yazı> <yazı> Qulullah cənnət zikri və salih cəmiyyət axtarmaq barəsində və onun gözəl təhsili barəsində Allah təala buyurur. İsra surəti 69-cu ayədə: "O kim Allahı və Rəsulunu itaət edərsə, onlar Allahın rəhmət etdiyi o insanlarla birlikdədir. Peyğəmbərlərlə, sadiqlərlə, şehidlərlə və salihlərlə." Ayə bilir itaat edərsə, onlar Allahın nemət verdiyi kimsələrlə Peyğəmbərlər, tiddiqlər, şəhidlər və salihlərlə bərabərdir. Və xəsünə ulayikə rafiqə. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır. Və inəl-i yəni bu ayə artıq gözəl yoldaşlığa nə qədər? Böyük təsirini bildirir. Bil və inəl-i hissət bilməsi və itirəq qıyməti ta'a ləhu müəyyər salahı müştəmə. Deməli, asili hissetmək, itaətin qıymətini dərk etmək, bu salih cəmiyyətin bir meyarıdır, ölç Abdullah ibn-i Mesul radiyallahu anhəu demişdir ki, İnnəl-mü'minə yaradınu vəvkəənə və qaidun tahtə cebəlin yəqafı ən yaqa aleyhi. Mömin insan günahları necə görür? İbn-i Mesul radiyallahu ki, Mömin insan günahlarını elə görər ki, elə bir ki bir dağın aşağısında oturur və qorxur ki bu dağ onun üzərində düşər. Və innəl-facirə yaradınu vəvkədübəd Amma facir insanıysa, günahlarını burnuna qoyun qonmuş bir milçək kimi görən, yəni balata görən. Taqale bihi hakyada və alina bile edəb o da uçar. Yəni çox balaca bir şey kimi görər. Waqale bi yadi fawqa kauk anfihi. Və lamma inqadət mufadələ, Artıq o üç əsir, yəni üç döyür qurtardıqdan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu xeyrün nasi qarni insanların xeyrlisi, əyilə əsir mənim əsirim və sonra gəlmə, sonra gəlmələr. Artıq insanların qəlbində o iman təsiri azalmış və insanlar da günahlara qarşı təhlənkar yanaşıblar. Fəsadə da'alu salahul mücəmməa. Artıq cəmiyyətlərin də salehliyi zəifləmişdir. Wa ishtaddatul hajatu ila tafsiril muslimin bi haqaiqi dinim. Və buna görə də müsəlmanlara öz dinlərinin həqiqətini, mahiyyətini göstərtməyə, bildirməyə ihtiyaç daha da şiddətlənmişdir. Və fi bu barədə Ənəs e, radiyallahu anhunun bir sözü vardır. Buyurur ki, inna kum la ta'malun a'malan, ya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Siz elə görürsünüz ki, elə emeller istəyirsiniz ki, o əməllər sin gözünüzdən tükləndən də daha incedir. In kunna la na'uddu ala ahdi sallallahu alayhi min al Biz o əməlləri Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə həlak edici günahlardan sayardır. Fikirət, yani, ənəz sahabədir, radiyallahu, e, demə, bunu tabinlərin dövründə deyir. Tabinlərin dövründə deyir ki, siz de elə işlər görürsünüz ki, o işlər, o əməllər sizin gözünüzdə tükdən də daha incədir. Ama yani, biz isə o əməlləri Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə e, həlak edici günahlardan sayardır. Yani, gör, o bizim dövrünüzdə gəltinə deyər. وإن توافق المجتمع الصالح يكون في درجة صلاح الصحابة رضوان الله عليهم صالح جامعه salih cəmiyyət o sahabelərin dövründə kimidir yəni bunu tapmaq mümkün olmasa da illə annə təhərrücü cəmiyyət aslanı məqayis e, yəni hər bir dövrə görə e, salih cəmiyyət vardır Yani sahabelərin cəmiyyəti e, kimi cəmiyyət mümkün deyil elə bir cəmiyyət aktarma və tapmaq يعني الله سبحانه وتعالى صالح جميعه كل عصر مع بذل جرثه ذلك هو الذي يقع ضمن المسلحات آباء يعني بلبي بل صالح جميعه اقدر ما والدين يعني عصران اوزارنا دخل واذا تسر الخبث وبثت الفتن وفسد الخاصة والأم ولا نخال ذلك حادثا في هذا العصر ان توجيه نباريك ذلك الحين هو اعتذال الفتن ايار دين خبث يعني çirkinlik فتنلات دهات الخضار السام O təsad hər bir kəsə əhadə edərsən, yəni həm xüsusi insanlar, həm ümumi gələrsən, biz zənn etməyik ki, bu dövr o dövrdür, yəni hər bir insanı aratıq bürüyü o təsad, yəni belə bir dövr gəldiyi zaman, belə bir dövr Sallallahu də Peygamber s.a.v.in tövsiyyəsi vardır. O fitnələrdən çəkinmək, uzaq olmaq. Və xifzun nəfsi və zürriyyət min bələ ilmihən, o fitnələrin imtihanından, o bəlaların imtihanından zürriyy Bu da Abu Said al-Qudri radiusullahun hadisinə keçir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Yushku an yakuna khayru mal lilmuslim ghanam yattabau biha gələcək müsəlmanın ən xeyirli malı koyunu olacaktır. Ve onu onları götürəcək daha qaltar yağış e, yağan, yalan yerlərə ve onunla fitnələrdən öz dini ilə fitnələrdən qaçacaqdır. və ila təsəbbəbəl əbavati gurbəti əvlən ən dīnihim və ummātihim fa'innahum yataḥammalāni kāmeləl mas'ūliyyah. Əgadi vālidīn, ətalar uşaqların də dinlərindən uzaq olmağına, ümmətdən uzaq olma, yəni müsəlmanlardan uzaq olmağına səbəb oluvlarsa, o bütün məsuliyyəti atalar daşıyır. Kəmal yuqīr ora misal gətirir ki, o şaxs kimi يقيم بين zahrani قوم كافرين يعني كafirlerin arasında yaşayır. Heç yani, bir yani zəruri ehtiyac olmadan. Wa kam yanstaqim bilada al-kussar wa da kafir ölkələrində vətəndaşlığa girir. Hatta ila kabral aulad. hatta görürsən ki uşaqlar böyüdükdən sonra və bu filmdə məşəhənənənəni və ya yəhudiyə və şüviyyə və ya övladini, fətarağum layarifuna belə bir E, yerdə yaşadığı zaman yahudi ölkəsi, nasrani xristiyan, kommunist və ya hətta dinsiz bir ölkədə və belə də böyüyüb nə namaz bilirlər, nə zəkat, nə oruç, nə həcc. Bəlvə Rabbimə la yuhtahadu qiratan bilursan kətta bəzləri heç fətənə oxuy bilmir. Va inna nasha'a al-awlad bayna qawmin muslimin. Lə min akad wajibat al-aba. Uşaqların da müsəlman qəvminin içərisində yaşaması, onları müsəlman qəvminin içərisində ataların üzərinə düşən ən vacib, ən mühüm vaciblərdəndir. Və kəm təsəbbəbə l-əbavān fi ḍayā'i avlādihim fi mujtama'āti l-kəfərə. atalar nə qədər öz uşaqlarının zay olmasına səbəb olublar kafir cəmiyyətlərində. Bəl qad tətəzawvəcül fatātü l-muslimi min yəhudiyyin aw nasā'u mulhidin, fayā'ishu və yənjimu minhā. Bəzən görürsən ki, müsəlman bir qız, yani dini bilmədiyinə görə, yəhudilə və ya xristianlarla ateistin evlənir. Vahiim me annat ejhal hukm yaqiya bilmir bunu hukmlü bilmir. Halam olduğunu. Ala ann la taftari bi zalika li qillat dinha, fiq din e, göre, görə, azdığına görə, emanətinin də azdığına görə, dəyirliyinə görə belə şeylər məhəl qoymur. Ala ann tahtal ma zawji al masum, taysallam al warqa an yuqim sha'ala din, fiqtish dini bu ailələri ortaya orta çıxartmadan evlənir. Və ayda al-mutazavvij min al-muslimin bil kitabiyyat li-gheyri hajah. Fə görürsən ki, müsəlman kişilərin də heç bir ehtiyac olmadan əhl kitabının kitabla evlənməsi. Yəni əb bəli, əhl-i kitabdan kitab əhlini, yəni xristian və yahudi, qadınlarla evlənmək əgər ismetli isfətildirsə, dinimizdə halaldır. Halaldır, lakin bəyənilmir. Illa anə law adrar və xətar, lakin dir umun, böyük zərərləri və vardır. Necə? kad tezabzubul aulad bayna abiyyin wa millati ummihim ushaqların deyir qalması atasının dini ilə anasının dini arasında va bu quyhim zəhiyatil izraatil muta'addida bu uşaqların yəni arada olan söz söhbətlərə söhbətlərin qurbanı olmasdı va qad yaudul abul da görürsən ki ata öz uşaqlarını kafir dayılarının yanında tərk edərək gəlir Və qadifiyə tanasarlarun li mal al-Abil Muslimə. Bəzən də müsəlman atanın təhlənkarlığına görə onları dey, xristianlaşdırırdı. Demə nəyə görə atanın seçimi pis olub? haval olsa da, yəni əhl-i kitabla evlənmək bəyənilmir. Yəni bunun yəni təhlükəli zərərləri vardır. Demə atanın seçimi düz olmadığına görə Və himməsi olduğuna görə bu kimi təhlükələr ortaya çıxır. Abu Hurə radiyallahu anhın həddisində gəlir ki, Qullukum rə'in və kullukum məsğun an rə'iyyətihi. Və Peyğəmbər səhəm buyurmuşdur ki, hər biriniz başçısınız. Və hər biriniz də öz rə'iyyətindən sorumludur. Yəni ələ altında olanlardan sorumludur. Və sonra buyurmuşdur, Və rəclu rə'in ra alə əhl-i beytihi. Və kişi öz ailəsində başçıdır. Və öz, öz rə'iyyətind وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ və validi və validi və məsuliyyətön an rə'ayət. qadın da əlinin evində onun uşağından sorumludur. Kəmislə hadəb əb fəddən təbiyəni l-amənə və rə'ayət <gülüyor> kün qədirə və qata aqa. Yəni belə bir ata əmanəti və öz rə'ayətini zay etməyə bir kənara bundan da əlaqə böyük bir xata qazanmışdır. E, Xataya yol vermişdir. Və huqtu beynə müştəmənin səhəbi və bu da onun böyük xatası, günahı nədir? Kafir cəmiyyətin arasında yaşaması, qalması. Və huqa mələyəcəz illəli darurə, kafir cəmiyyət arasında yalnız zərurət üçün qalmaq caizdir. Və zərurətdə də qayda vardır ki, yəni öz middari ilə ölçülməlidir. Məsələn, zərurətdə, zərurət qursaqına qədər davam etməli, ondan sonra tərk olunmalıdır. Və hədislə də gəlir ki, Abdullah... El-Bəcəli, Kerim-i-Abdülillə El-Bəcəli sallallahu anh buyurmuştur, Ənə bəri'un min kulli muslim yuqin beynə azhul müşrikin. Mən müsəlmanların arasında qalan yaşayan hər bir müsəlmanla uzaqam. Mən e, müşriklerin arasında yaşayan hər bir müsəlmanla uzaqam. Yani Peygamber sallallahu buyurur ki, Ənə bəri'un min kulli muslimin yuqimu beynə azhul müşrikin müştiklərin arasında yaşayan hər bir müsəlmandan uzaqan. Qalı ya Resulallah valimə dedilər ki, ey Allahın Resul, nə üçün? Qalə lə tərayə nə rahumə. Çünki onlar bir-birlərini, odlarını görməməlidir. Yəni, müsəlman od qaladığı zaman onun odunu kafirlər və bunlar da onların odunu görməməlidir. Yəni, bu onu bildirir ki, müsəlman, yəni onların evlərindən uzaq olmalı, yaxın olmamalıdır. Çünki nə qədər yaxın olarsa, bir o qədər də Gən təsirlənməsi şiddəsli olur. İnşallah buna kifayətlanır. Allah qədər <gülüyor> mənə əmsin,